58. Тиранія з відмінністю Це була принаймні одна риса нових завойовників Сан-Лоренцо. Справді нова. Писав молодий Касл. Макейп та Джонсон мріяли створити на Сан-Лоренцо свою рідну утопію. З цією метою Маккейп провів ретельну ревізію економіки та законів. Джонсон розробив нову релігію. Касл тут знову наводить іще одне Каліпсо. Я так хотів простим речам надати значень, і я навчав, щоб щастя бачить, а не печаль. І лжу створив я, щоб горю край, таку прекрасну, що світ нещасний змінивсь на рай. Читаючи, я відчув, що хтось смикає мене за рукав пальта. Я підняв очі і побачив маленького Ньюта Гонікера, який стояв у проході переді мною. Я подумав, чи не хотіли б ви піти до бару, сказав він, і трохи підняти настрій. Так ми і зробили. Пішли і трохи випили. У Ньюта дещо розв'язався язик, настільки, що він розповів мені деякі речі про зінку, його маленьку російську подружку-танцюристку. І їхня любов, розповідав він, звила собі гніздечко в батьковому котежі на мисі кот. Може, в мене й не було весілля, але зрештою медовий місяць я мав. Він змалював мені цю ідилію. Вони з зінкою годинами сиділи, обійнявшись, мов у колисці, у старому білому Плетеному в кріслі Фелікса Гонікера, дивлячись на море, і жінка танцювала для нього. Тільки уявіть, жінка танцює для мене одного як я бачу, ви ні про що не шкодуєте. Вона розбила мені серце, і це не дуже приємно. Але це була плата у цьому світі ти отримуєш те, за що платиш. Він запропонував галантний тост за коханих та дружин. вигукнув він.